Salmul 54 Către Preasfânta Trăime pentru Sfințire Preasfântă Trăime, iubește-ne, sfințește-ne și fă din țara noastră țara ta ca să ne mântuim. Preasfântă Trăime, dăruiește-ne o viață și o adormire sfințită ca să ne sfințim. Preasfântă Trăime, sfințește și îndumnezește sufletele și trupurile noastre ca să biruim. Preasfântă treime dăruiește-ne credința și smerenia care rodesc sfințenia, fiindcă te iubim. Preasfântă treime dăruiește-ne Duhului Sfânt atunci când pătimim. Preasfântă treime primește și sfințește toate faptele, gânduri și punctele noastre ca să ne desăvârșim. Preasfântă treime, fă din mintea, inima și ființa noastră altar pentru Tatăl, Biserică, pentru Fiul și Biserie pentru Duhul Sfânt ca să te slujim. Pe Sfântă Treime, dune, să stăm la liturgia ta, cea dumnezeiască și să ne împărtășim. Pe Sfântă Treime, dăruiește darurile Duhului Sfânt ca între cei fericiți să fim. Pe Sfântă Treime, prestevește ființa ta prin faptele gândurile și cântecul noastre pentru ca ne încetat să te slăvim.